Vagyok, lehet? Ezt a lehet felvételt is mered? I've got some real estate here my bed. So we bought a pack a Mrs. White, To look for America. Kathy, I said, Megszakadt, azt akartam kérdezni, léteg azt is kérdeztem, hogy ezt a felvételt ismered-e. Nem, nem tudom mi ez. Michigan like a dream to me now. Ez a koncert for New York City. A fellépett egyebek között Eric Clapton, Melissa Estridge, Bon Jovi, James Taylor, Who, Buddy Guy, Billy Joel, Paul McCartney, Keith Richards, Mick Jagger és David Bowie. All, uh -huh, uh -huh. Igen. és én ezt ismerem... Um, a felvételt is, tehát a videó részét Heskovics Ivánnal beszélgetek az elkövetkezendő időben David bowie -ról. És emlékezetem szerint a koncert is vele kezdődik Nem csak a CD Ugye ő az az emblematikus figura Ugye az ikertornyoknak a, az elpusztítása utáni koncert hogy Amerikát milyen mértékben fogta meg ezt itt most nem hiszem, hogy nekem hosszan le kéne írnom. És ennek az emblematikus eseménynek volt a nyitó eseménye. Tehát ennek a szolidaritási koncertnek David Bowie, aki ott ült talán egy ilyen kázió gép előtt törökülésben, egy fejgéppel, ő van megvilágítva, és játsza ezt a Simon és Garfunkel felvételt, olyan szeretettel körülvéve, Amire az ember természetesen, mert hát magyar, azon gondolkodik, hogy természetesen az eseménytől elvonatkoztatva vajon itthon ki lenne az, akit ilyen szeretettel fogadni egy ilyen szörnyűség után a hazai közönség. Én azt gondoltam, hogy ezt a műsort David Bowie-ról te fogod megcsinálni, és ehhez nem kellek. De azt mondtad, hogy én kellek hozzá. Én azt gondolom, hogy a leghosszabb szöveget most mondtam el. Te ugye azt kérdezted tőlem, hogy arról lehet-e beszélni, hogy vajon David bowie mi volt a titka úgy általában, vagy hogy Magyarországon mi alapján szerették. Én ez nem tudok hozzászólni. Azt tudom, hogy a barátnőmet, akit te is ismersz, David Bowie halála úgy roppantotta össze, mint hogyha egy hozzátartozója halt volna meg. Amikor meghalt az rád milyen hatással volt, de inkább azt kéne kérdezni, hogy amíg élt, azért milyen hatással volt rád. Hát, uh, amit gyakorlatilag én el akartam mondani neked, és. Uh, nekem akartad elmondani, vagy tulajdonképpen amit itt most az nép hallani fog, az egy sajátságos nekrológ? Aki. A, nem, nem, nem akarok én nekrológot mondani. Amit én el akartam, uh, hogy mondjam, mondani, hogyha azt gondoltam, hogyha érdekelt téged azt, hogy érdekelt, hogy az az, hogy hogy Magyarországon milyen hatása volt neki annak idején, hogy lett ő ismert meg, mi az, amit nem akartak, vagy akarnak róla tudomásul venni. Meg a másik pedig az valóban, hogy mi volt a titka. Erről mondjuk, hogy mi volt a titka, erről mindenkinek megvan a saját véleménye, vagy mondjuk úgy, hogy saját élménye is, vagy megélése is. Uh, az, hogy a barátnő úgy érezte, hogy egy, hogy egy hozzátartozó az halt meg, azt, azt tökéletesen meg tudom érteni. Még azért sok, tehát nyilvánvalóan nem olyan mértékben hírső meg valakit. És ha se voltam féltékeny David Bovira, de a Krisztina, hogy neve is legyen a barátnőmnek, úgy nézett David Bovira, mint egy félisterre. Nem volt a David Bowie félisten. Sokan néztek mint félisten, de nem volt egy félisten David Bowie. Na most ez az, hogy valóban a nekrológok, amikről be, amiket említesz, tényleg azt mondják, most olvastam egy párat itt a magyar interneten, ami ilyenek vannak, hogy vitán felül áll, hogy a legfontosabb pont zenész volt, meg ilyen szóval ezek az ügyességek. ez semmi nem, nem áll vitán felül. Másrészt a David Bowie ugye játszott sokszor, meg gitáron, de nem volt a legfontosabb zenész. Olyat is olvastam róla, hogy több zené irányzatnak ő volt az elindítója, abszolút nem volt ő elindító, ő mindig megérzte, hogy mi az, amit, vagy nagyon sokszor érezte meg azt, hogy mi az, amire eh, Érdemes a vagy be, érdemes investálni ja, az egyéniségét. Nem volt egy férfi, nagyon-nagyon érzékeny e, ember volt, aki e, nagyon e, mélyről tudott e, megfelelő formában pop e, popzenében az érzéseit prezentálni, és ebben rengetegen vetítetté be, is vetítik be a saját, e, saját érzelmeiket, érzéseiket. Kronológiát követünk, vagy mit követünk, Ivem? Vagy dalokat követünk? Hát nem tudom azt a soradat, amit leírtam. Itt van előttem. De mi az első abban? Abban az első, talán a Lazarus. Hát a Lazarus, hát nézd, hogyha a barátnődnek ezt a, nem tudom, lát a. a... Egyrészt látta, másrésztről mindazok számára, akik T -t -t. nem látták, azért le kéne érni David bowie aki azért nem véletlenül volt meg annyi filmnek szereplője, hiszen olyan testi adottságokkal rendelkező valaki volt, aki ha nem énekelt volna, csak egyszer szembe jött volna az utcán, valószínűleg akkor is megnézték volna. Melyik testi adottságára gondolsz? Hát először is, hogy egy milyen szép férfi ember volt, hogy milyen arcvonása volt, hogy hogyan öltözködött, hogy milyen volt a szeme. Tehát egy olyan ember volt, aki Igen. után én azt gondolom, ha szembe jön, és fogalmad nincs, hogy kicsoda, akkor is megfordulsz. Lehet. Az, e, azt nem tudom. Azt tudom, a szem az valóban nagyon-nagyon érdekes volt. Tehát az egyik, nem tudom, hogy ez pupillája, vagy, vagy mi az, ami tágabb volt az egyikkel mint a másik. A David bowie a teste volt nagyon érdekes. A David Bowie teste az a, amikor volt ez a film, The Man of the Earth, ez a film, amiben ő 75-ben a főszövek ez egy idő a földre érkezett, és itt ide e, azért választotta be a rendező, mert olyan embert keresett, akinek, aki úgy néz ki, és úgy mozog, mintha nem lenne csont a testében. És a David Bowie valóban képes volt úgy mozogni. A Lazarusra pedig, e, és azért kérlek, nagy a barátnőd látta-e látta -e ezt a krippet, amit Szerintem látta. Ezt mondta, nem látta. Mondom, szerintem látta. És különösen, hogyha láttál már haldokolni olyan embert, akit szeretsz, akkor egy borzalmasan ö, ö, ha, ráthatással levő klip. Tehát ott látod a David bowie aki, és akkor most megint visszatérünk a titkára, aki maga volt az életigemlés és az élet ö, hogy mondjam, és az élet pozitív oldalait, meg irányait kereső valaki. Hogyha megnézed az égi periódusát, ahogy mosolyogva, magából sugározva az élet énekel, ha meghallgatod a diszkó dolgait, amiket a 70-es évek közepén csinált Amerikába, ha megnézed, amit a Lesztensz korszakban csinált, és később is, mindig az a pozitív, előremenő valaki volt, aki mindenben, a, mindenben valamit alkotni képes és örülni képes neki, és ezen a klippen meg látod a szembe, tehát látod az arcán, hogy ez egy olyan ember, aki fizikailag szembe lett. Na most ezt látni, plána, hogy ott lett le, lekötve, fek, vagy bekötött szemekkel fekszik azon az ágyon, és, a, és, próba, és gesztikulál az ég felé, aztán meg, megpróbál felkelni, próbál írni, az utolsó elhelyével, ez egy barzaszt, ettől én napokig, nem két napja teljesen tudja dolog, de, de szóval ez tényleg, tényleg hatásoló. Még mielőtt ezt a, ezt a, a Lazarus-t leadnánk, e, arról azért, ha két mondatot mondanál, hogy azon emberek közé tartozott, és ugye ebben most sikerült szembesülni, mert valami ismeretlen okból ez a műsor szerdán készül, én Kedről Szerdára, Viradóra alig tudtam aludni, és az MTV permanensen adta a David Bowie videóit, és ezek a videók azért valószínűleg időtállóak lesznek, és nem csak a zenéjük miatt, hanem a képi világuk miatt is. Igen, hát mindaz lesz persze. Hát ő tökéletesen e, tudta, hogy mit akar, e, és ki kell akar együtt dolgozni, és, és hát a mozgás, amit mondtad, abból egy... Abból egy e, fantasztikus előadói tehetség, vagy ne, uh, mimika, uh, body language sugázott. Úgyhogy nyilvánvalóan ezek, ezek nagyon... Uh, Én most egy dolgot kérdezek tőled, mint zenei szerkesztőtől, részletet adunk a Lazarusból, leadjuk végig a Lazaruszt, és utána folytatjuk, hogyan legyen? Utána legyen, az a laughing no. Én ezt értem, de most azt kérdeztem tőled, Ugye ez most egy élő műsor, csak szeretném, ha tudnál. Tehát ezt most ugyanúgy hallják az emberek, mint amikor majd ismétlésben bekerül a Kejfejancsi reggeli sávjába. Végig adjuk le a vagy pedig valahol húzzuk le? Hát szerintem ilyen képes perc után elég. Rendben van, akkor most ezt következik. Téged is lehúzlak, de nem szakítom meg veled a beszélgetést. Jó. scars that can't be seen I've got drama can't be stolen Everybody knows me now Yeah, man, I'm in danger I've got nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl Drop my cell phone down below Hogyan folytatódjék a beszélgetésével? Hát megint döbbenett. Tehát, ha ezt hallgatod, akkor ez döbbenet. Hát, jól, elkezdődik ezzel a tipikus New Yorki gitár, utána a, a, ez a monoton ritmus, ami egyébként visszajön a lemezen, ez az új, ezen az új Lexa albumon és akkor megszólal, ez a, ez a még mindig erős, de hallott, meg utólag hallott, hogy hallok lóan, hogy őket mi napin, heaven, itt nézz rá, mint hagyott fennem, mennyi országban. Ez a megtöbben az ember, hogy, hogy, hogy, hogy micsoda e, energiája volt ennek a bolygónak, még az utolsó hónapjaiban is, és hogy mekkora, ez a, ez a számomra a legfontosabb, mekkora e, művész és ember ez az illető, hogy képes volt a halálából egy ilyen műalkotást létrehozni a haldoklásából, ilyen még nem volt, ilyet nem, nem csinált senki a pop soha. Most ez a, ez a poén ebben az egészben, vagy egy, egy egyik poén, ez mind szubjektív poénok, mert ugyanúgy, mint bárki, én is beleélek ebben mindenkit, most nem tudom azt, hogy mi lesz például, hogy fogok meghagalni egy 75 of Young Americans, vidám zenét ezek után. Mikor lesz az, amikor majd azt tudom élvezni? Én felraktam, amikor meghalt a Diamond dogs az a 74-es lemez, az a George george Kb. 10 percig tudtam hallgatni, mert egyszer az ember akkora hatással van mert az, utolsó, az utolsó egész lemez, ami a haláról szól, hogy, hogy, nem, hogy gyakorlatilag mint ha földírna dolgokat. Egyébként az érdekes, hogy erről a, erről a lemezről azt írták, mikor megjelent jó, nem lehet tudni, hogy milyen betek a Bóvi, hogy a Bóvi eddig most olyas valamit csinál, amit még sose, egy lovon nyereg nélkül vágtat a szakadék felé. Érte ezt az egyik angol kritikus egy hónappal ezelőtt. És most már tökéletesen tudod, hogy mi, miről volt szó. Szóval ez, egy olyan, ez egy olyan erejű lemez, ami, ami gyakorlatilag, Szerintem fontosabb, mint pop-történet szempontjából, mint az Ziggy Stardust volt, vagy a írhoz, vagy bármi. Jó, de egy dolgot ne felejtsd, és ez a mi beszélgetéseinkben mindig-mindig visszatérő elem, hogy ahhoz, hogy valaki olyan elementáris erővel tudjon beszélni David Bowie haláláról, belejtve természetesen mindaz, ami az életében történt, ahhoz valahogyan őt korábban meg kellett szólítania, így aztán azt nem fogjuk tudni megúszni, hogy Elmondjad, hogy rád ez a pacák miért hatott, mert ha nem hatott volna, akkor csak a sznobizmusod, a hiúságod vagy a szakmai kötelezettség róna rád olyan mondatokat, mint amit mondasz. Mi volt az, amivel rád hatott? És mi az, aminek következtében a távozása ilyen gondolatokat vált ki belőled? És most örülök, hogy veled beszélgetek, én erre most nem tudnék a mostani állapotomban jól válaszolni. Van egy-két ember, akinél talán igen, a David bowie nem. Meg tudom mondani azt, hogy mi az, ami megjelenik vele kapcsolatban, konkrétan zene vagy kép, de az most kevés. Szóval mi volt az, amivel ráthatott? Ez csak én is csak Én is, hogy Jó, hát azért magamról mindenféle, nem fogok elmondani. de is ilyen hangzik, de hogyha elmondanám, hogy a délitból miért hangvám a lelkemnek arra a mélységére, amire sokaknak hat, az már rólam szól, az nem kell. Azt tudom neked mondani, hogy amikor én például egy ilyen elég diszorientált fázisban voltam, meg mint sokan a 80-as évek közepén. Milyen fázisban elnézést? Diszor, tehát nem tudtad, hogy merre kell menni. Uh -huh. uh, akkor akkor uh, meg egyszer csak jött, és ez nagyon furcsán fog hangzani, nekem nem, nekem nem a berlini trilógia, meg a sötét gyány, nyugféle a jött a Let's Dance lemez. Emlékszel talán, amit 83-ban adott ki a Nile Rogers-szel, a sik fekete fogyúszerével, akivel tavaly előtt a Death Punk, ezt a nagy van az a Dancing on the Street? Vagy nem azonban? Nem, nem, nem, nem az később jött egy kicsit. De majd az... A Lesz Dance nem az én világon volt? Tudom, nagyon sokaknak nem a világa. Nekem pontosan ez volt, nekem a David Bowie az... Tudnod kell, hogy mi egy generáció vagyunk. Én nem tudom, hogy te ismerted-e a David Bowie korábban. Igen, én több koncertjén is voltam, és még korábban is voltam koncertjén, mint Mikor? hogy Budapesten fellépett volna. Mikor? Mikor? 90-es évek elején. Jó, hát de most a 70-es évek ellen... Akkor nem voltam. Nem, nem, nem, nem. A 70-es évek Magyarországon volt, volt ez a Molnár Gergely, ezek ismerek, nagyon-nagyon szükköbb, pár embernek, szóval nem volt kettő, mert több, akinek leesett, hogy ki a David Bóvi, de úgy esett le, hogy valóban e, mélyen. Ide figyelj, amikor mi tinédzserek voltunk a 70-es években, amikor Angliában David Bowie-t már megőrültek, Ziggy Stardust korszakban, akkor Magyarországon, de errefelé, a, de a, erre a német nyelk nem foglalkoztak a David Bowie-val. Én emlékszem, hogy 73-ban volt egy cikk e, a Bravo-ban, a Hammersmith-Odeoni Ziggy koncertről utána ilyen újságban hogy Bravo Pop, évente volt egy darab David Bowie fénykép, vagy egy cikk arról, hogy az Elizabeth Taylor-ral szűri valószínűleg össze a levet, vagy barátkoznak, de semmi. Tehát én, nekem, nekem semmi impulzus nem jött a David bowie nem ismertem. 75-ben volt a, a komjáti műsorában, bemutatták a frame címűszámot, az az egyetlen, nekem szóval nem nagyon tetszett. És azt, ö, aztán volt, hogy a Bowie ugye mondta, Angliában azt, hogy a fasizmus szerint egy jó dolog, náhát akkor aztán gondolatot, hogy sehol nem hallottál róla semmit. Mondom, a nyugatnémet újságban, amik nekünk a források voltak semmit, és akkor 80-ban lejátszották az Eschism-t, megint a rádióba, az volt neki egy ilyen kicsit ulhurán, emlékeztető száma, akkor volt az első, és, és ami nekem a David Bowie lett, az az volt, hogy hogy jöttek ezek az emberek, hogy a Mennyárt Jönőnek, a Hajnó akinek az emléjét azért kezdtem akkor... Amit mondott a fasizmusról, azt miért mondta egyébként, ha már ez így volt a... Ne hülye volt, ne hülye volt, ne hülye, fogalm nem volt, hogy hol van, meg fogalmi volt a, a világra, akkor a kokain, hogy mondjam, az akkor hajtott Amerikát, a, mert már tudta, hogy Los Angelesbe vége lesz, hogyha ott tovább kokainozik, és paprikán, teljesen és kokain, és akkor akkor volt az, hogy elköltözött Berlinbe, átjött a, a hajóval Londonba, és ott megjelent a pályaudvaron, ilyen ezzel a, a színvájt hajjal, tehát ez a, ezzel, a, ezzel a vámpír, fél náci, fél vámpír külsebe, és akkor, akkor ott volt a. a, volt a akkor talán nem vagy meg ezt izért is, felemelt kart, hogy mondják ezt az ikelt is, ha jól emlékszem. Igen. És akkor mondta ezeket a hülyeségeket, és akkor ment Berlinbe, Na most, e, a szóval magyarul nem foglalkoztat -e, és akkor volt az, hogy a, a, a Hajnócz Csaba a kontrollcsoportos benyomta Böccel Zsuzsán a rádióba két, két dolgot. Az egyik volt az a korai David Bowie, e, ilyen kabaré-szerű e, David uh -huh. lemezek közül egy bőrölt az Imidius. Ez Na most, most lesz le a láfi mert az a... Jó, rendben van, az a következő. Thank you. The laughing note Well I gave him roasted toadstools and a glass of dandelion wine uh -oh. Then I put him on a train to Eastport carried his bag and gave him a fag. I'm yeah, where do you come from? No man's land. <laughs> oh really? In the morning when I woke up. He was sitting on the edge of my bed with his brother whose name was Bray. He brought him along to sing me a song or the tearing. What's that clicking noise? Hey, Lisa, ah, ah, e, e, e. I'm a laughing moment and you can't catch me. Ah, ah, e, e, e. Ez most 1967 körül van. Ezzel próbálkozott ő ezzel a, ezzel a nem túl izgalmas valamivel, de, és nem menne ki. De mégis, ez egy ilyen köve egy órás anyag, amit akkor leadtak ebből az időszakból, plusz utána az e ami 1972-es, és hogyha a kettőt így össze összehasonlítottad egy műsorba, azért azért egy nagyon érdekes tükrét mutatta az angliai változásoknak a végét, végétől, 670-es végét most ezzel párhuzamosan jött a Let's Dance ami egy kemény diszkó, nagyon dalamos zene volt, és nagyon, nagyon arra a korra jellemző volt, ami, amikor készült 83-ban. Ezt a hármat adta le a rádió akkor, és én akkor akkor lettem igazából, szóval akkor ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Valójában ez úgy működik, mint ahogy nálam működött, vagy nálad hogy működött, hogy az ember felkapja a fejét? Hogy az ember felkapja a fejét és hallja, és hát ami, ami a legfontosabb, ami számomra minden előadónál eh, meg van, aki, aki nagy hatással volt rám, hogyha hogyha hogy a torkában érzi, mint, amit, azt, amit a fülében hall. Érted? Tehát minket, hogy belőled jönne. Uh -huh. És akkor ez volt a legyrenszel, na aztán akkor én elkezdtem dítőgetni a bóvilemezeket, akkor meghallgattam 70-es évek, nem periódusából még azt nagyon szerettem, az Aladdin szint És, és hát így ismertem meg az ember a David Bowie-t. Nekem a, még egyszer a Berlin trilógia 70-es nagyon-nagyon nem tetszett. És akkor kaptam ajándékba valakitől egy, egy David Bowie életrajzot, ami egy nagyon részletes életrajz volt, amiből ugye az emberre is, emberrel is rengeteg mindent elmondtak, tehát hogy milyen körülmények között nőtt föl, hogy a hogy a, e, volt egy szellemi fogyatékos testvére, akit, aki nagyon, aki, ami szintén egy ilyen valami ami volt rá. Ez a hatalmas sikervágya, ami egymás egy után, ami gyakorlatilag az elején egyáltalán nem találkozott sikerrel, tehát rengeteg volt, és meg is ment tovább. És amikor egy kis pénze lett, akkor belerakta minden, nagyon-nagyon sok e, pénz, vagy e, nagyon Sokat rakott be a saját karrierje, építésébe, tehát abba, hogy, hogy tényleg magas szintű művészi produkciókat tudjon letenni az asztalra. És ami számomra a legnagyobb hatás volt az az 1974-75-ös munkája, azok a Diamond of ez az a, diszkólemez, amit csinált 1975-ben, vagy mondjuk így, hogy philadelphia Philadelphiában, a Young Americans, és az 1974-es turnéja, amiről sajnos csak egy audioanyag kiváló, de sajnos csak audioanyag kapható jelenleg, mert a videó vagy a filmfelvételen az egykori menedzsere még mindig. Most ebből a diszkokorszakból vettem én ki egy számot az a, az a Vin volt talán, ugye? Igen. Itt, Igen. Na az ez egy olyan valami, amire Vérthánynak a e, berlini trilógia kedvelői, meg a Brian Nino-féle e, bóvillenezek imádói, de szerintem számomra ez a legfontosabb. bár lehet, hogy egyidősek vagyunk, én idősebb vagyok, mint te. Ott vagyunk a 70-es években, hát akkor te jóformán még egy kisgyerek vagy, ha gimnazista is vagy, akkor is elsős vagy, másodikos, de az is lehet, hogy csak nyolcadikos. Árudd már el, hogy ez az egész zene téged hogyan talált meg. Földrajzilag. Jó, nem esély semmi olyasmit, amit az ügyvéde jelenléte nélkül nem akarnál esélni, de Iván, te nagyon jól tudod, hogy alapvetően engem ugye az fog, ha elmeséled azt a first impressiont, amit én nem tudok elképzelni nélküled. First impression az az, az, az egy az egy ember, aki aki Képzel egy, képzel egy közeli arcfotót, vörös haja van, rövid vörös haja van, ami akkor nem nagyon volt dívat, 73-ban, belenéz a kamerába, és úgy néz ki, mint egy picit idegesíteni, hogy a kamerába kell nézni, és mintha nagyon el lenne foglalva. Ez volt az első, amit 12 évesen láttam a David bowie ról és a... Magyarországon vagyunk, vagy valahol az NDK-ban, vagy az NSK-ban, vagy hol vagyunk? Ez egy 1973-as Bravó felvétel. Te hol vagy? Én Magyarországon vagyok, Zulu-ban 14. Kerülődben. És vagy hány éves? És voltam 12 éves. Mindenesetre az átjött, hogy a Bowie, az első asszociációm a kés volt, amiről ő gyakorlatilag el akarta nevezni magát. Úgy hívták, hogy David Jones eredetileg őt. Csak meg kellett változtatni a nevét, mert a Monkeys együttesben volt egy David Jones. Tehát felvette ezt a Bóvi nevet, és a Bóvi késnek a kitalálójáról nevezte el magát David bowie -nak. És ez pontosan átjött, mert én az indián könyvedből tudtam, hogy van egy ilyen David Bowie, van egy ilyen Bóvi kés. Tehát a vizuális, meg a, meg, meg a, a névben való, hogy nem, asszociációra felhívás, ezértesen átjött. Csak a következő meg az a Young Americans borítója volt, amit szintén a bravo láttam, al úgy, úgy ül egy cigarettával, mint a Marlene Dickrich. Hát ott is benne vannak a, az ilyen antrogén, tehát a két nem között valahol mozgó elemek, és az, ez az intenzív nézés. Ezek voltak az első asszociációk. Tehát vizuális volt az első az, néhány asszociáció, mint sokaknál nyilván. Tetszett? Nem. Nem. De te azt uh, Idegen volt. Idegen volt. De mégis hogyan, volt. és miért nem tudtál szabadulni tőle? Mi volt a hatása? De mit váltott ki belőled? Nem, nem volt, hogy nem tudtam volna szabadulni uh, egy, nem, nem, nem, nem fogott meg, inkább, inkább nem mondom, hogy taszított, picit idegen volt, és amint mondtam, az első gyakorlatilag az első zeneszám, amit a Bébétból hallottam, szintén idegen volt, távoli és hideg. Ez a fénycímű szám, amit a John Lennonnal csináltak 1975. januárjában, egyébként az egész egy kalamajka, vagy hogy meghez mert össze vagy újról a Shirley and a sém-sém-sém című számából, meg egy szó aminek, aminek az a címe, hogy, hogy food stamping. Az eredeti a food stomping, egyébként fenn van, van a, a YouTube-on is nagyon jó, ebből csinálták ők a fényet, abban az időszakban, amikor már a Bóvi elégé kokainos volt, Los Angeles vagy egyféle, New Yorkban élt uh, John Lennon nyakán bátlogni, egy ilyen hideg, számra egy hideg, uh, kellemetlen valami, Tehát a David Bowie effektusok mindig taszítottak egészen 20-valahány éves koromig, hogyha, hogyha a saját impressziómat akarod hallani. Akkor mi változott? Az változott, hogy amikor eh, azokat a dolgait, amiket Magyarországon nem lehetett hallani, például a Ziggy szárdaszleneszt, amiben ezeket a saját foggyökereit kombinálta az angol Glenn Rockkal, és ebbe belevitte a a, ezeket a mély, valóban a lelkemélyéről jövő dolgokat, mint például a Life on Mars, vagy a Five Years, amiben benne van ez a, ez a biztosan, hogy érzékenység, fájdalomra való, vagy nem is tudom, inkább érzékenység, akkor, azok, akkor azokat megértette az ember. Én ezeket csak huszon valahány sem tudtam megérteni. A szövegeket is, a is, akkor már értette az ember angolul, úgyhogy az ez fogott meg akkor, hogy ez egy milyen, tehát mennyire ember ezt és mennyire, a, a, mennyire az embersége jött át az zeméjéből meg a dalaiból. Mikor láttad Először először utoljára a szigeten láttam ezeket a ben a, szige, akkor volt a sziget megnyitóján az a, a, a első számú a mi volt, és utána volt a, neki egy, egy egy koncertje. Akkor láttam, hogy összeélődő. A következő számról mit kell tudni? Melyik a következő szám? Ez a Fussztampin. Na ez amit mondtam, hogy ebből lett a, azért választottam ezt, mert ebből lett a, a fém az, egyik, az egyetlen, az egyetlen New York-ja, amerikai lista vezetője, ebből csinálták annak idején a fémet, szerintem ez sokkal jobb, mint a közismert sláger a fejük. A Segytem az nekem egy nekem egy elég távoli valami meg tűnt, nem volt rá egyáltalán hatással. Uh, messze volt a Bobi, nem is játszotta azokat a számokat, amiket én én nagyon szerettem, akkor jött az ki az outside, meg az Earth dígen, hanem az, azokra én az outside, de különösen az nem nagyon nem nagyon tudtam de azt Most is valamennyire tetszett. Akkor számomra, akkor volt a Bobinak, akkor egy mint pontja volt. Uh, tehát 90 ben gyakorlatilag 87-től, amikor megjelent a Never Let Me Down, amit mi nagyon-nagyon vártunk, az volt az első, és akkor gyakorlatilag 10 évig, legalább 10 évig-10 évig nem nem tudott magához térni. Amikor 2000 körül csinálta megint a Heaven simulance ezt ami legalább olyan jó volt, mint a korábbi dolgok. Szóval az akkor a abszolút nem volt rám hatásra. Viszont akkor uh, volt az, hogy az ember fel tudta felezni utólag a, a korábbi lemezeket. Akkor feleztem föl ezeket a bizonyos 70 es évekbeni dolgait. Akkor feleztem föl egy a, a, a, uh, egészen az ilyen, az ilyen uh, 71-es lemezeit. Úgyhogy volt elég anyag, amivel túl, volt elég alnyag, az ember foglalkozni. Nem beszéltél vele soha, vagy beszéltél? Nem, nem beszéltem másról. Számomra az egyik büszkeség, amit hordozgatok, az az, hogy amikor én annak idején csináltam egy újságcikkhez egy fotomontást az ő karrieréről, akkor ő azt aláírta azon a szigetem, az azt egyetlen ilyen. Mert fontosnak találod azért, hogy valahogy a közelébe keveredjél? Nem, én ezt, én ezt aláírtam valakivel. Ja értem, te nem voltál ott? Nem, én a David Bowie-hoz a közelébe kerülni az. Tehát annyira banális dolog lenne, hogy van egy pár ilyen ember a Paul McCartney, meg a, meg a Mick Jagger, meg a David Bowie, akitől nem tudsz semmit neki mondani, úgy érzed, hogy soha az életben nem tudnál neki semmiért mondani, amit ő érdekelni. Tehát semmi lehet. például a David Bowie, Paul McCartney és a Mick Jagger, ez volt a három? Hogy? David Bowie, Vagy? Mick Jagger és Paul McCartney, ez volt a három? Akiket most nem? Igen, igen, igen, igen. Akitől nem tudnék semmi kérdezni, amit más ne kérdezett volna meg, és nem lenne totális, banális kérdés. És nem meg mi az oka, hogy pont ők három, Tehát mit tudnak ők? És mit nem tudnak a többiek? Vagy mit tudnak a többiek? Ehm, a, ezek, ennek a háromnak a, a munkái annyira... Ehm, Mindenki számára, ahogy mondod, mindenki számára sokat jelentenek, hogy én nem tudom elképzelni, hogy olyas valamit tudnék bele érezni, vagy beleélni, euh, vagy bele gondolni bármilyen munkájukba, amire más ne, amit más ne gondolt volna bele, ért volna bele, és, és, és kérdezett volna meg tőlük. Tudod? Most már igen. A következő az a Neighborhood Threat. Igen. Róla mit kell tenni? Na, ezt, ezt azért akartam, hogy válasszuk be, mert ez megint egy jönelemezről való, amire nagyon sokan mondják azt, hogy ez egy, egy értéktelen vagy, vagy jóval kevésbé értékes valami, mint a, mint a többi David Bowie szám, vagy agyalbum. Ez az 1984-es Tonightról való. A Tonight az a, a Let's Dance folyamá, folyam, vagy folyamodványaként készült, Kicsi hasonló eh, nemben, viszont az eh, ipop Berlinben készültem, a Beach Boys feldolgozásokat is tartalmaz, és egy valamennyire, eh, hogy, hogy ne ilyen, tehát közérthető felvételeket, és ezek ezt nagyon lehúzták, akkor lehúzzák, azóta is, szerintem egy nagyon jó lemez, azért választottam erről, az egy, a B oldal első szám volt a Neighborhood Lát. Kérdésem maradt. Egy praktikus, azt a legvégén teszem föl, a tracklistben, az általában adott tracklistben az East David Bowie szeme következik, amit én jele pillanatban nem tudok mire vélni, de te rövidesen meg fogod magyarázni. Én ezt azért akartam, hogy lejátszátok. mert persze számot? Nem. Szerintem nem, majd ha felhangzik, akkor kiderül. Ez az egyik oka, mert nagyon kevesen és Szerintem ezt azért akartam, mert, mert azt, arról akartam még igazából beszélni, vagy beszélgetni el, mert el is kíváncsi voltam én például, hogy Magyarországon David bowie ból mi esik le, hogy mennyi esik le a hivatalos vagy kanonizált magyarázatokon kívül, hogy, amiket nem említettem. Magyarországon nagyon sok leesett abból, amiket a szövege, szövegeiben írt, a zenéből kevesebb. Szerintem ez az 1988-ban készült Ísztán az, amelyikből úgy érzem, hogy egy előadó leginkább meg egy magyar előadó vagy előadók leginkább megérezték azt, hogy mi az, amit a David Bowie. Kitöltöttük a rendelkezésünkre álló keretet, belejött, hogy az ízt, akkor következik. Egy kérdés maradt, ez a praktikus. Valójában végigmentünk a történeten, vagy ennek a beszélgetésnek lesz egy második része? Ez kizárólag rajtad múlik, de úgy fogok cselekedni, ahogy te azt mondani fogod. Szerintem végigmentünk, azon ami fontos volt. Köszönöm szépen, Heskovics hallottak.